Nastavljamo večeras sa započetim eh poglavljem iz istahareta, odnosno što se koja se obrađuje prije namaza. Prošli put smo govorili o vrstama voda i detaljima, a toga neki detalja u, uopšteno. A danas večeras, kao što najavljeno, govorimo o e, nečistoćama, štočama odnosno vrstama nečistoća, odnosno šta je sve u islamu, šta se tretira nečistim. Ova tima je jako bitna, iz razloga što je kod ljudi, kod inač, kod musimana e, rašireno, pogrešno pojmanje šta se tretira nečistim je pobrkano između onog što je neuredno, što se nekom gadi, gavi i ružno sa onim što šarijet tretira nečistim i zbog čega, ako se na tijelu čovjeka na odjelu na mjesu da klanja da namazni je iskrava. Pa zato znači zato je vrlo bitno da za svakog muslimana ima makar opšte poimanje o tome šta se u šerijatu smatra nečistim, oko čega postoji veliko razilaženje i, i tako dalje. Učenjaci kada su govorili o ovoj temi, naravno najbita stvar da ovde do je vaša definicija šta se smatra u islamu šerijatom na čistoćom učeniaci grili kada govore na u strani šerijat kaže ko što je nečistoća neđase ajinije i najas hukmije najasa ajinije to znači na čistoća samog samej stvari samog predmeta dok je čistoća hukmije đasa hukmije odnosno nečistoća po propisu, propisane čistoće. Ova propisana čistoća misli se u stvari da nije ispravno ili dozvoljeno obaviti namaze neke druge i badete bez čistoće. Kao bez čistoće, ali šerijatske čistoće. Misli se ovdje znači da nije bez abdesta, to je vrsta čistoće, ili gusula, to je druga vrsta čistoće, ili tejoma koji mijenja jedno i drugo. To se misli pod propisnom čistoćom. Znači to, eh, kad se kaže neko nije čist, eh, gledamo da li smatra ni čist znači nema abdes ili ili, ili ni uzeo gusul. Eh, a a kažemo nečistoća, neke stvari eh, to znači, to se misli na na predmete, na ono što postaju stvari, ne da li je čisto nečisto. Znači to eh, razlika između toga dvoga je, nadam se da je jasno. Znači mi ovde govorimo sada znači o nečistoći stvari i predmeta. Osnova, osnova u šarijetu je da je sve čisto, osim ono za što imamo u šarijetskim argumentima Kur'ana i suneta ili ižmao učenjaka, da je nečisto, ili na osnovu kijasa, da je nešto nečisto, analogijima. Znači, u osnovi se sve smatra čistim, osim što je došlo u šarijetskim argumentima da, koji kazuju na nešto da je nečisto. Ili ono znači, u Kur'anu i sunetu, ili ižmao, čega se složili učenjaci, ili prija s analogija na ono što je to na slično njemu, pa su učenjaci analogno tome i to proglasili ili smatraju to nečistim. Prije toga sam da navedim da, su, da učenjaci, kada su naravno ovdje osno, također osnova, ja treba znati da je osnova za čist, čišćenje nečistoće, u stvari voda. Da, da je voda ta koja je u osnovi čisti nečistoću. Ali ćemo vidjeti, postoji, ima jedno poglavlje, manje poglavlje koje govori kako se otlanjaju nečistoće. Na koji način? To je došlo od nekoliko hadisa za određene stvari, kako se otlanjaju. E, Naravno, osnova je voda, zašto? Zato što ima Kur'anski adjiv vajunezilu aleikum mine sema ima indio tahirakum bihi. I on vam, ob, on vam spušta sa nebesa e, vodu, da bi se vi sa njom očistili. E, također, učenjaci su pokušali da napravi, na osnovu širijaske koji ukazuju da neka stvar nečista, pokušali su da neki učenjaci su razvrstali nečistoća u, u, u tri kategorije. Pa za neku vrstu nečistoća kažu da je da je najase muqallafa, a to znači e, e, jako ako nečista stvar. A za neke stvari kažu da je najase muhaffe, e, nečistoća e, lakša nečistoća. I e, najase mu mutawasiyta srednja nečistoća a sve spada kao u nečistoću. Pa recimo, kažu za, za jako nečiste stvari da je to poput psa. Na, zato kao što je došlo u širinskim tekstima kako se, na koji način se otlanja ta nečistoća da se 27 puta oprati jednom sa, pra, jednom sa prašinom tako sa zemljom. Pa neki višćina pridružuju i svinju. Nečistoća mohafefe, kažu, znači lahka nečistoća kaže, to je mokrača dijeta koje se doji prino što počini da se hrani prirodno hranom mimo, mimo mlijeka. E, za koje to je muška dijeta za koje je dovoljno da se da se njegova znači poprši, hoće popršije popršije mo kao to je lahka nečistoća a kažu srednja nečistoća to su sve ostale ove nečistoće znači od krvskog izmeta mokraće i to znači što ćemo spomenuti krv hajza i tako dalje Međutim, ova podjela je upitna. Znači, to je štihad učenjaka. Ona je upitna iz kog razloga, zato što uopšte uh, imamo razilaženje oko toga da li, je, da li je pas ili pljivačka psa nečista ili, ili je čista, a, a neko je proglašava da je nešto najnečistije što postoji. E, veliko razilaženje kod toga imamo. Šta je kod psa nečista? Pravom tome, ta, ta, neči, ta podjela nečistoća je upitna i podložna i štihadu i nije došlo u širijeskim tekstovima tako, tako pojašnjena. Uglavnom, da krenemo redom, Od, e, znači spomenut ćemo redom te nečistoće na kojoj ukazuju šarijetske argumente da, su one, da, su, da da je to u šarijetu smatra se nečistim. Kad kažemo nečistim, odma znači, e, što je bitno da izučamo što je nešto nečisto, iz razloga, znači, e, kada znamo da je nešto nečisto, znači to da bi, e, da bi mogli klanjati, Mora načistočiti odonti sa naših tijela, sa naše odjeće i sa mjesta gdje klanjamo. To je po iz naučenja neka sa ta tri mjesta. Mora se odonti, znači sa stvar da bi da bi namaz bio ispravan. Osim ako iz neznanja, tako iz neznanja desi se da imamo na ove tri svat spomenti malo načistoči pa klanjamo, to je onda drugačiji propis. Udalno da pirnemo red. Od prvi nešto očekuje ja znači spomnju to je mokraća, ljudska mokrač Kažu, zašto kažemo ljuska, znači, spoljni život, život što se ona smatra. Euh, dokaz da je da je ljuska mokra, da nečista, onaj poznati hadis Mutafaka Lehi od beduina, koji Mutafaka din Ših Buhari Muslim koji je došao u mešči poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a apostanih sallallahu sellem sjedio sa grupom ashaba. Pa je on otišao u kraju čošak u pa je mokrio pa su ga uh, ukorili ashabi krenli prema njemu uh, pa im uh, pa im je zabranio poslanik sallallahu alajhi wasallam uglavnom i rekao pustega neka završimo okrenje i tako dalje uglavnom naredio na kraju hadisa kaže dođite sa kantom vode i pospite na mjesto gdje je mokrio to, to to nam je do to je uh, znači, ono odnosno s interessi iz ovog uh, vezan za ovo pitanje uh, znači uh, da nije to nečistoća da mokračan nije netoča, znači ne, ne bi poslanik Lalahu, se ne tražio da donesu kantu vodeći prsvi na to mjesto, da se oploni ta nečitoča ovaj, sa, sa tom to količinom vodeći. E, I oko, oko toga da je ljudska mokrača nečista nema razlijedu među učinjacima. E, e, druga, druga stvar nakon mokrači koja je nečista a to je ljudski izmet. Opet napominje da je ljudski način, ne govorimo o životinskim. Oko životinskim nećemo doće govorimo o tome. Dokaz da je ljudski izmet nečist je poznati hadis od odaj buhurira radijallahu anhu, vjerodostavni hadis koji je bio dao od e, hakim Behar i ostali, vjerodostavno kojem došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao i da vetie ehadukum bina'lihi kada neko odva vas sa svojom sa svojim stani u neprijatnost misleći u ljuski, na ljudski izmet ali verändert uraba laha tahurun kaže to znači čistoćije kaže a, zemlja prašina a, čišćenje znači da se očisti sa sa zemljom sa, sa prašinom što ukazuje znači to kad šta, šta je šta čišćenje tome dokazuje da je to nečisto oko toga je također nema zajedničarcima da je ljudski izmet da je nečist <clears throat> I da spominju drugi argumente, znači dovoljno je jedan argument da spominjamo. O stvari također koji, koje su nečiste, koji spominju učenjaci, sljedeći, znači nije biti na redoslijed, ne, ne možete da, da, da znači ovo ako skrinu, ovo redoslijed, da to znači da su tu najveće nečistoće, to ne mora značiti. Sljedeća nečistoća je takozvani mezi. Mezi u stvari, to je tekućina koja izađe iz polnog organa i kod muškaca i kod ženi a, koji izlazi kao posljedica a, a, buđenja strasti a, prilikom kontakta muška i ženska supruge i muža ili slično da čovjek razmišlja o, o intimnom odnosu o spolnom odnosu a, da mu dođu te misle da se pobude strasti i nakon ti strasti kada je izađena čita kućina a, koja je koja je, lepljiv, koja je ljepljiva E koja, znači, koja nije, ne, nije poput vodi znači lepljiva je, ali je bodito da znači mora izaći nakon buđenja strasti. I nije ljuskov znači, nije sperma, znači nije spermatozoidi, znači nije ne izađe nakon na, kao posljedica intimnog odnosna ili tome slično. E, taj mezi došlo je u vjerdosma diskoj bilješ bahare musim u, u svom sahiho, dali je radila anhu da je da je on rekao, kaže, Kuntu bio sam čovjek, kaže, koji je, kojim, kojim je mnogo izlazio medelj. Ta kućina. A kaže, stidio sam se da pitam vjerovjesnika sallallahu alim sallam, kaže, zbog njegoveg čirka, je bio oženjen, Fatimom radijalahu anha, pa mi bilo stidio da pitam. Pa kaže, pa sam tražio od Miqdada ibn al-Eswada da on pita poslanika sallallahu alim sallam, o propisu toga. Pa moj je odgovorio, kaže, jak se dozekere i i tovdah kaže operi neka operi svoj polni organ ta osoba kome se desi da izađe mezi kaže neka operi svoj podni organi abdesti što znači da to da ukazuje znači da operi svoj podni organ skupina učenjaka većina učenjaka već imam neveli kaže da ih malo učenaka na tome iako isprem da nije ih znači ukazuje to da je naredio da treba oprat kaže ukazuje to da je da je nečist i da nakon i da se time gubi abdest. E, nema može se to očinjati znači da izlaskom mezija da se gubi abdest. I da naši da se ne treba gusul nego treba abdest i tako čovjek ima abdest skubitime abdesta. I da je potrebno oprati tu utakućinu. Takođe se deli jedna stvar ta je takova slična vezana za mezi, a to je vedi. Ovo se nema što ne može prevesti na, i, i nije dobro se prevodi na naš jezik, nego baš treba u interima koristiti, znači mezji i vedi. Također, to je tekućina, ljepljiva tekućina, koja, koja je više naginje boji bijele, bijelo boji, koja izlazi nakon na, koja mokrenja. Narodno izlazi oko svakog, kod nekog se pojavlju da izlazi. Znači, ta bijela tekućina ljepljiva, koja izlazi nakon mokrenja, se naziva vedje i ona je također nečista. I ona je nečista Dokaz okoka za kojem dokaze učnjaze nečista kako kaže imam nevevi kaže je ižma učenjaka. Kaže imam nevevi. u svoj izje mežimu kaže ežme a ala neđaja til mezi Kaže umet je složan na to od u činjaca je slože na tome da je nečist i mezi i veti. Mežitim ova ižma je u i ime sa cilje ulazimu to ispravno da je Da, je, da su nečisti jedno i drugo. Inshallah ispravno je. Nači a da ne spomenu sada da znači o tome odlozbu detalja kod tine celle. I vam ne bih spomnje da iš malo čija neka na tome. Euh, nadam se da ste razumeli, bitno da razumite, znači radski između medija i vezja, Nači jedno medije, medije izlazi kao posedica buđenja strasti, spolne strasti i kod muška i kod ženska, a, a vedi izlazi kao posedica nakon mokrenja, može izaći kod i kod pa se kod muška i kod ženska i oboje nečisto i obaveze oboje da se opere izbog jednog i drugog gubi se abdest i znači ako čovjek ima abdest, obavezen da obnovi abdest, znači tim je zgubio abdest i normalno jel, znači, od druge strane ni obaveze uzme, znači da uzme gusom. Dalje je sljedeća stvar koju su učinjaci navodi da je, da je od nečistoća, a to je, a to je pas ili pljuvaška psa. Nijem svi sad dolazimo znači, dalje, ovdje veliko razilaženje oko, oko, oko psa ili pljuvačke psa. Dva mezeva su na tome da je čita pas nečista, to su hambelijski i šafijski, a nefijski da je samo pljuvačka psa nečista, dok su malikije na stavu da je, da je pas čist, da ništa nije nečisto kod njega. A vraćaju se svi na jedan te isti, te isti hadis, više na uglavnom, znači, u ovoj temi sam ja detaljno govorio, pisao teksti i govorio o predavanju, kraće predavanje o toj temi držav, pa najbilo je se vratno na to, nime cilje ulazimo u detalji, bilo koje mesele. Vraćao se na, na hadis Motefe Kalehi, od Ebu Horeira, kojim došli, da velagal kelbu fi inaj ehadikum, fel jahasiluhu seba me radim, ulahu nebiturahu kaže kada uh, pas nekog od vas kaže loči u posudi uh urivalate do sofalije kaže neka prospi u posudu kaže i neka opere neka prospi to što je ostalo posudi i kaže neka opere 7 puta prvi prvi uh uh ula h onabiturav prvi put uh, prvi, prvi put sa sa zemljom ili sa prašom U Rivajetu, sa čime dokazuju da je nečist, u Rivajetu kod muslima je došlo i Tuhur inaj ehadikom. Čišćenje posude nekog od se kada u njoj loči pas da je opere 7 puta i do kraja Ahadisa. Pa dokazuje time dokazuju da je, da, je, da je pas nečist. Znači učinac dva mezeba, Hanbelijsko i Šafirjsko, da je čita pas čist Da Hanefije se drže samo tek sa je došlo, a koloče je znači ono što je izašlo iz ušta na jeziku ponosno pljuvačka, da je toga nečista, dok maliki kažu da je, da je pas čist iz razloga iz razloga što, kaže, što ne ukazuje ovaj hadis uopće na nečistoću, na neku, neku drugu stvar, zbog čega obavezno oprati znači, posudu koju loče i pas i prosuti to. I što je tema, za sebe govorim, ali za najbolje, znači, po pitanju ovog, e, ja sam detaljno zražio ovo pitanje i e, analiziraju, dakle, dalje, uglavnom, kada mi kao učenicu učimo, zavisi od koga učenog učiš, pa kad smo učili u Sadu i što prošto je handelijski meze, učili smo da je čita pas nečista. Neko ovdje kod Hanefiak od nas rekao da je pljuvačka nečista ili ko je naginjen u tom stavu, ali ja pošto sam detaljno istražio pitanje i najjači argumenti su baš kod Malikija, e, ispravno da će ta pas čist i da je razlog ovog pranja, da je tačno treba oprati, iz koljog razloga treba oprati, ovaj, kako došlo u hadisima, e, znači to je e, tako obavezao raditi, ali da ni razlog tome nečistoća nešto drugo. Koga je interesno detaljno, se vrati na, na ono što sam pisao i govorio o toj temi. Sljedeća nečistoća je krv hajsa. Oko toga ne vjeruješ mečunjacima. Na osamna dīsa mutafaqali ju ko došo da je rekao poslanik sallallahu od esme ćerke Abu Bekra radijallahu anhuma da je, da je jedna od žena pitala poslanika sallallahu alayhi wasallam šta da radi neka žena koja vidi na svoju odjeću da je ostalo krvi ajca što da radi kako da očisti narodno. Pa je poslovnih sam ono rekao, kaže, je sabah fevba ihda kun dem min hajd, kaže, kada neke, neko od vas, kaže, sada si, odnosno nađi se tragovi krvi pod hajza, kaže, fel takris Kaže, neka, kaže, neka istrlja to mjesto, znači, ako se, ako se znači, osušila krv, neka istrlja da se otkloni tam, da se otoni taj te komadi krvjak su se zgrušali kage tummani tendahu hum. kaže e, azatin kaže neka operi e, tendahu bi znači neka operi sa vodom to mjesto kaže da tumatu a zatim neka klanja u toj odjeći što znači da treba oprati da nije nečisto znači ne bi trebalo oprati e, i oko toga nima nema odzdržena ta krv haiza nečista zašto znači iz dva kro haiza da ćeš pa znači da ni uopšte krv sva nečista kod insane ili kod hajvane, tako dalje. Govorit o to, mi će, tu, ćemo spomenuti u posljednju šalu. Sljedeća koju činjata spominja to je, kaže, uh, raufu ma laju ke lahmu, izmet, i, i beul, i mokrač, znači, izmet i životinja čije se meso ne jede. Neki učinjanci su doda i beul, i mokraća. Znači, izmet i mokraća životinja čije se meso ne jede ili kod nas kao kažu balega ali balegaja ima mokrača. Da je da je, da je nečisto, da je znači, mokrača od životinja čije se meso ne na tu ukazuje hadiskoi bilježi Buhari anhu, u svom Sahihu od Abu Hurajme sudallahu anhu kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da obavi veliku nuždu A, a, a Abdullah ibn Asu je bio njegov el sluga pomagavao mi pa kaže pa mi naredio da mu dožem sa tri kamena sa tri kamena saњима da se obrišem kaže pa sam ja našao dva kamena a tražio sam treći i nisam našao kaže fa akhadtu rawatan pa sam našao kaže izmet životinje odnosno baljegu kaže fa ateitu biha pa sam sa njom došao znači na mjesto trećeg kamena kamenčića kaže pa je on uzao dva kamenčića kaže a bacio je izmeta životinjski i rekao kaže hada rixon orix rixt e, znači riks u rivajetu kad je bendmađije došo riks riks znači nešto što e, a i u tom mađiju riks se vraća u stvari na da da, da vrsta baljeg znači koja koja je koja, koja je u stvari nečista Ugano znači sa ovim sa ovim hadisom dokazuju učitelji učitelji znači stoč znači izmeta a analogno qiyasom analogno i mokrača analogno na znači stoč znači njihovog izmeta i kažu znači stočar životinja čije meso nije dozvoljeno jesti bez obzira kako se zaklalo znači dali ugnlo ili zaklalo se šerijska njihovo meso uopšte nije dozvoljeno jesti naši da je njihov izmet i mokrača su nečisti Posljedice stvari koje jedan spomnju kao nečiste je eh mejte odnosno strvina. Šta se u šerijetu smatra strvinom? Svaka životinja koja umre bez šerijeskog klanja je strvina. Naći čak i životinje je meso halal jesti ako, ako se ako se joj oduzme život mimo šarijaskog planja i ispunjavanje šatova šarijaskog planja se smatra strvinom. Oko toga, znači, to je došlo u, maj, u kuranskom majetu, da nije dozvoljno da znači, je strvinom, i e, sa time dokazuju da pošto nije dozvoljno jes, da, nije, da je nečisto. Uglavnom, ono direktni dokaz koji da je da strvina je nečista, je hadis, od Abla ibn Mas'uda, tebe je musimo svon sarihu kaže poslanik kaže idha uh, dubiga al ihab tahur kada se izvrši stavljanje kože kože od uh, ihabi u stvari koža od životinje od uginule životinje od svine kada se uzme njena koža to se zove ihab kaže idha dubiga kada se izvrši stavljanje kože uginule životinje faq tahur onda ona postaje čista kažu ovaj hadis znači ukazuje i na to znači da je ako se ne izvrši štavljenje, da je onda, da je ona nečista, odnosno da je i sama ta životinja da je ona nečista. Onda su da dozi ima drugi argument ukazuje na to i da ima razilažbačenjacima znači da je strvina odnosno uginula životinja koja nije šerijski zaklana. A, ako je sjedem meso ili, ili svaka druga jel, koja koja nije dozvoljena u smesu ona sva kako strvina A, ako je uginula mrtva znači i džmauče neka na tome da je, da je da, da, da su nečisti A, onda imamo tu detalja, jel, ima neki izuzeeci od uginule životinje od strvini Tomas još dodaje znači se dodaje još pod istu meselu potpada, to kaže ma u bine min hayyin Ako imamo živu životinju i od te životinje žive se otkine dio mesa noga prednja zadnja ili komad butina meze i tako dalje taj dio mesa što se otkine od žive životinje se treti da došlu hadisu i odosobnom hadisu da je to strvina kaže ma puti amin behimeti wa hiya hayya ono što se što se odvoji, ocijeće od uh, behime, behimetune životinje, znači potpada po deve, krave i uh, ovce i koze, od tih životinja, kaže što su odvoji, a one su žive, kaže Fahumaite, kaže to je strvina, ako je strvina, onda je nečistojeno. Ja. <clears throat> Hadisi vrdu usta. Izuzetak od strvine je, sponjiv, Srbiji, kaže, uh, znači njegovac pojim izuzetak od strvine, kaže, znači, musliman, muško ili žensko, kada umru ne smatraju se ne smatraju se nečistim dokazuje to sa onim hadisom spomenuo je prošli put od Abu Hurajra da je Allahu bude faqaleh da pošto musliman kafirin ne može biti nečist ili hadi, od hadisov la tu, uh, tu najisu uh, mautakon fe inal musliman la yanjus hayne kaže nemojte nemojte onečistiti svoje vaše umrli, kaže, zaista muslim nije nečist, bio živ ili bio mrtav, što se prednosi od, od Abdullah ibn Asa, da je posle rekao poslanik, s.a. l.a. 7, hladinsko koji, koji bilježi je s svojom s to je Uglavnom to je izuzetak, znači. znači, muslimani, muslimanka kada umru, njihovo tijelo se ne tretira kao neđase, to. Dalje, izuzetak tome, da se pominje drugi dokada, izuzetak također od strvine je dijelovi ne spominjujete po pitanju muška zetek da znači, će ostrvni što došao vjerdosom hadis odla odima Omera radijallahu anhuma a to je riba iz iskakavci kada uginu sve vrste riba koje žive znači u moru sve životinje koje žive u moru Osebi, ima da ima razilažen kod toga. Nač je slože oko riba, znači da je pod drugi životiniko živi morskim tima za sebe. Uglavnom znači ribe koje riba nije obavez za sebe, da se šerijaci da je da se izlazi šerijsko planje datima, a one kada ugino bilo koji način kada ubi uginu ribe, one se smatraju čistim i dozvoljeno jesti. Takođe skakavci. Nač je skakavci, znači skakavci znači, kod kod Arape, se znači kodno samo na nakon Arap se jedu i smatraju se ukusno ranom. To što se nama gavi i što nismo nikad jeli ni bijeli, to je sad druga stvar. Znači, skakavci koji uginu i ribe, kao uginuli životinje smatraju se čisti znači nisu nečisti. A to je dokaz, naravno, hadis Virdosan od Abdullahi ibn do Dodosad da su to njegove riječi. Antonio Mogoreč je osm paso stato priha ta kučenjaka kaže u hidna dana metetani wodeman i kaže dozvoljeno su dvije vrste strvina uginuli životinjak i kaže dve vrste krvi ka neferma metetani fel hut wa samak fel hut wa kaže što kaže dve strvine kaže to su ribe iskakajući wamadmana dvije vrste krvi kaže fel kebidu wa tihalu a to je kaže jetra islezena jetra i srezena, kada u njima ostane krvi, znači, ta, ta krv se ne smatra nečistom i dozvoljeno je jesti. E, Također, izuzetak od strvine, izuzetak od strvine sve one životinje, kaže, mala la, de me, le, sve životinje koje nemaju krvi u sebi, kada su ubiju, Na iznazi krvi iz njih, one se smatraju, kada uginu, smatraju se čisti. Poput koga mravi, Čela, uh, muha, uh, čak pošto njegovat se spominjuje li ova, ovi ovaj, kak se zovu, ovi što leti na svjetlo, kak se zovu ovdje? Nije komarsko Marci, nije komarsko Marci, jasno kod vam potpada pod ovi isti, hajde najdje. Oh, še je dokaza to? kaže dokazato je ono poznati hadis koji kaže Beležik a Buhariu kaže ida waqa dubab fi sharabi ahadikum kada, kada kada upadne kaže muha uh, uh, ili mušica kaže u uh, piše neku od vas kaže feli yadum iskub kula kaže neka ga, ne, ne, neka ga potopi kaže u te kućicu koja ima sup ili vodu kaže thumma yatrahu kaže zatim neka izbaci Napolje. Uh, kaže pa ina fi ahad jinah, haj kifafan, kaže jer u, ispod njegovog jednog krila je kaže lij, uh, pardon, uh, uh, ispod, je lije, kaže, ispod jednog je lij, kaže u fil aherid ispod jednog je lij, a ispod drugog je a ispod drugog je kaže polist. Ovaj poznati hadis znači ovaj hadis ova ovaj, potvrda hadise potvrđena u savremeno vrijeme naučno, Znači, da zaista mušice da nose ispod jednog krila imaju ima ispuštaju otrov ispod drugog krila imaju protivotrov što dokazuje ono znači ova hadisija podpada pod oni oni nad naravnih abi se koji je pot potvrđen danas u medicini u nauci uglavnom znači, ovo obukazuje znači da mušica se potopi i da se izbaci i da se posle pije ne kaže da se baci da, da je načista ta ta ta kučina ili sok ili voda sa pije jel? na što znači ukazuje da je da je čisto E takođe učeniaci spominju e, spominju da imam leba vikači, kaže, kaže e, crvi koji se koji nastanu u hrani, koji se izlegu u hrani. Kaže popo crva u u, hurmama, u temrama, u jabukama e, ili u drugim vrstama jela. E drugim vrstama hrane koji se pojave crvi. Kaže, la jenđus ma mate fi, ti crvi koji uginu unutar te hrani ne smatraju se, kaže la jenđus ne smatraju se nečistočom, kaže, bila hilav, oko toga ne ima razilaženja među učenjacima. Sin da čovjek treba nasovati da ne pojede ih, da izbaci, da je isklonio, da je namjerno, svjesno ne ide. Pod Ovo što, što, što je izuzetak od strvina, koje su inače nečiste, uh, učenjaci upravljaju takođe kosti. kosti od uginilo životinja, rogove, nokte, uh, dlake, perije, uh, čak uh, mlijeko, kada se uginilo životinje, kada se otvori uh, vime određene životinje pa se uzme mlijeko, smatra s čistim i dozvoljim da se pije, it to je otprilike ono znači, znači ovi djelovi koje su spomenuli on će smatraju čistim znači to pod to podpada recimo neke ljube od, od slonova ili zubi neki veliki od određenih životinja znači dozvoljeno ti ugljem životinima da se uzmu kosti, zubi, slično tome rogovi da se koristi, da se ima i kod kuće da se korisi, znači ne smatraju se nečistoćom i ne na čovo učenia sunnika uzeti tak ima kur'anski ajet u koji se spomeni određuje od ove stvari da se koriste. uglavnom ovaj zašto je prvo skupjačaka kaže znači što nema nema dokaza da se u smatra nečistim druga stvar kaže da sto ashabi koristili prednosi učenia od od od od, od, celefa, od tabina i mnogi drugi da znači kaže odresu kao da je man zuhri kaže kosti uginule životinja kaže poput, poput slona i tako dalje i drugi Uh, kaže, ja sam, kaže, et rektu ne je minne Selef, kaže, uh, doživio sam, sreo sam, kaže, mnogi, uh, mnogi učenjake od Selefa, kaže, jem teši tu ne biha, da su se sa tim, tim uh, koristujući te kosti, da su od njih napravili češljive, da su sa njima češljali, uh, kaže, uh, i da su ih koristili za druge stvari, nisu smatrali da u tome ima smetnje takođe perije također znači ostale druge stvari koje smo odspomenili da idemo u detalje. E, to su kao i suzeci od strvine. trbine. Slediča sva će nas navodi da je da je nečista, a to je e, nečistoća mesa životinje čije se znači e, la yuqili da to be znači životinje koja se ne jede, koja se ne jede Ako bi se zaklala šarijatski, ako bi se zaklala šarijatski, uh, navedevo primjer, primjer toga je, šta primjer toga su domači magarci. Domači magarci, njihovom mesom nije dozvoljeno po, uh, po vjerovodoslimi hadisama koji bilješ bilječi Buhari, muslim u svojim sarijima, od Selemet i Ibn Euker se prenosi da su, znači duži hadis je došao Buhari, muslimu, da su ashaavi, jel... Uh, da su oni da su uzeli meso od domaćih magar da zaklasni neki domaći magarac uzeo to meso i i su ga u svojim posudama pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio naredio da prosku to što su što su varili u svojim posudama i da baci i i, i rekao da je to jel da da nije dozvoljeno i da operu te posude Ili u drugom ribajetu, uh, što je došlo od Nasa, radi kaže inne Allahe wa rasulehu jenhejanikum an luhumil uh, humur, kaže zaista Allah i njegovi verovjesnika zabranjuju, zabranjuju meso od domaći magarasa, fe inneha rijtsun, jer je ona neđaset, evo neđasun, u ribajetu je došlo neđaset, neđaset. Znači ovaj, ovaj tekst Hadisa jasno ukazuje, znači da je meso od domaćih magaraca da je neđaset, najčistoća. Pa su onda učenjaci kriasom na ostali, znači ako ispomenuti ovdje domaći magaraca njegovo meso nije dozvoljeno jesti, i u Hadista rečeno da je on neđaset, kaže analogno tome i ostale životinje čije meso nije dozvoljeno jesti, analogno tome, i ako se zaklali šarijeski ispravno, znači one su neđaset, nečiste e po što učenjaci navode odovi stvari koji naši imam neki koji ima ima razilaženje stvari koji navode je i meso meso krvacće svinje navode da je učenjaci navode da je meso svinje da je ono nečisto i to dokazuju sa onim poznatim a ajetom u sure al an'am u 145 majetu kada kaže Allah s.w.t. kaže Kul ajidu fima uhije leje muharramen uh, ala ta' ime ja kaže ja ne nalazim rec kaže Allah šan posljednik san reci kaže ja ne nalazim ono što je meni objavno da je vama zabranio da ono što jedete kaže illa ej jeku nemejteten osim da bude strvina au demen mesfuhan ili krv koja istekne prilukom kranja kaže au lahme hinzirin ili meso svinje, fe innehu riks, jer je ono nečisto. Učenjaci dokazuju se ovim ajetom, kaže ona na krajište računa ajeta, fe innehu riks, ono je nečisto, znači na prvo što se vraća najbliže, to je meso svinje. Pa kaže, ajet ukazuje da je meso svinje nečisto. Onda drugi učenjaci kažu, dodaju ovome, da je meso svinje nečisto, dodaju tome, kaže, i demen me i krv koja ističe priliku uklanja, da je ona nečista jer došlo u kontekstu ajeta, a za strvinu koja koja se spominje kao treća oko toga nema razilaženja, je da nečisto. Međutim oko ok ovoga imamo veliko razilaženje po pitanju krvi koja koja isice pri klanja i svinjskog mesa, da li su nečisti. Oko toga da se oni zabranjeni da se jedu, to je jasno se razumije iz ajeta. Pa učenjanski odgovora koji kažu da da svinjsko meso nije nečisto, I da krv koja ističe prilikom klanja ni nečista, nego su zabranjene da se jedu i piju. kažu da je ajet govori o tome šta je zabranjeno jest, a ne govori o tome šta je nečisto. I da ovo što je rečeno u kraju jata Ineho Rijks, i to se čak u tefsiru ajeta načete, u tefsiru ovoga ajeta načete, kod ufesira, kad kaže Ineho Riks, on je, Riks znači nečistu stvar, kada je Riks, misli stvari da su zabranjeni na svetruje, na svinsko mjesto i na, i na krv koja ističe i na, i na na znači, riječ go riče ode zabran jedinja kaže a ne o tome šta je nečisto u oko okovog Boga znači oko svinskog mesa i oko krvi koja ističe prilikom planja imamo veliko razilaženje ispravno što se tiče znači ovoga krvi koja ističe prilikom prilikom planja da ona je zabranjeno da se koristi da se jede ili piju rani ali da da znači dokaz nema ne, ne, jasan dokaz koji ukazuje da je to nečistoća da je to nečistoća a imamo dokaze exprenso doka da iše radi Allaha anha da spenosijde da je da od ashaba neki da su da je prilikom klanja životinje da močila krv na njegovu odiću da on to odiću krpa isekako prilikom da on to odiću klanjao i da je znači da mu id namaz znači, da namaz bio ispravan prilikom što znači nisu smatrali nečistim nisu smatrali nečistim krv koja izlazi prilikom klanja oko tome da je zabranje o tome aj govori piti a oko toga da nečisto, znači imamo veliko razilaženje. To je otprilike tih nekih 90 stvari uh, koje su jel, učenjaci spominjali kao neđaset. Spomin ću neke druge stvari koje su, uh, oko koje ima veliko razilaženje, ja ću ih spomenuti, a to je uh, znači, uh, učenjaci razilaženje, ovo što ću dalje spomenuti uglavnom je ispravno da, da, da to nije nečesto, ali ću spomenuti se po veliko razilaženje među unjacima. Prva čan koji spominja, a to je ono što se povrati, ono što insan povrati kada pojedi i odi mu želcat pa povrati to u svijedu, namirno ili, ili sam organizam izbaci, skupina učenjaka smatra da je ono što se povrati da je nečisto. Ispravno je da nema šarijaskog argumenta ni u Koranu ni u Sunnetu koji kazuju da ono što se povrati, svijedu, znači odras osloba ili dijete, Naj, najviše se to ovaj, gleda kod djeteta, kada, kada majka drži malo djete, čisto djete malo povraća, pa onda se odmah postao pitan, jel tu neće se što povrati, ako neće se sadaća mora se oplonti, tako da, je, da ne ostane na odjeći majke, pa onda ne može planjati tako. Ispravno je znači da ono što znači, ono što se povrati, ono što se povrati da nije nečisto, da je čisto, jer ne ima širijeskog argumenta koja znači jedna Ne časa toga. I hadis koji, uh, u kojem se spominje da je ono što se da nečete, to je hadis jako, jako slab, bilježik uh, dara kutnik u svom sunenu, je bujali, bezar, ali znači hadis je jako slab, ili čak neki učitelji kaže da je batil, kaže la asle lehu, da je batil, znači nema, nema osnova taj hadis. Uh, e tako da al'foni taj hadisjel u kontekstu toga da Isa kako se spomni da je povraćao ono što se povrati da je nečisto. Sljedeća stvar koju, oko, oko, oko koje učenjaci imaju razilaženje da li je čisto ili nečisto, a to je a to je muška sperma, odnosno spermatozoidi, da li je čista ili nečista, mao dva mezeba tretira kao nečistan, dva mezeba da je čisto ispravno je, znači da je da je da je da su spermatozoidi muški da su, da su oni čisti dokaz zato je hadis u više rivajata došlo da je je radijalallahu anha koja ona rekla kaže lekad lekad reitne afruku afruku meniyemi thawr što kaže ja sam kaže svojim noktima o rivajetu bi zufri svojom optima sam čistila kaže osušeni osušenu spjermu na od odjeći poslanika sallallahu alajhi wasallam kaže feyu sallipi pa bi on klanjao u toj odjeći i to u nekoliko rivajeta što ukazuje kada ajo znači, rivajetu što da je kada se osušlo pa, pa bi ona istrljala i uslonila uglavnom se ne vidi trag da je bilo da je to nečisto bilo je obaveza da se da se to opere Uh, ispravo u našo osnovi ovi hadisa, da što i o uh, da od nekoliko eta. da je ljudska sperma, odnosno da se spermatozoidi, kada ostane odjeći, da su da je to čistoća, da je, da je čisto i da nije obaveza odkloniti, odnosno da nema smetnja ako ostane traga na odječi da se klanja u tame. Također krv ljudska, također, krv ljudska oko nje ima veliko razljelaće da li je krv ljudska čista ili nečista, glavno ispravno je da nema jasnog šerijasku argumenta koji kazuju da je da je krv ljuska nečista iako je hanefijski mezhebnici kod nas uopće poznati učimo džamijima da je krv nečista ljuska ispravno je ono na čemu je druga skupina učenjaka a to je da je ljuska krv čista odnosno ako rascnu tragove na telu da se može klanjati da se može klanjati u takvoj odjeći ili ako imamo ranu ako krvavi i tome slično znači da je dozvoljno dozvoljeno da to nekvari namazi da je da krv mi nečista uh, to se prenosi jel, prenosi se u jednom uh, hadisu uh, pri uh, koji su učenjaci su hadisi uh, uzet kao prihvatljivim u hadisu znači da je Hasan da je dobar hadis da je jedan od da sahaba da je jedan sahaba znači upis poslanika sallallahu alajhi wasellem da je bio da je bio u bitki u borbi Uh, pa je se desilo da je došao, da mu se približio jedan noj prijateljskih vojnika od mušljika, pa ga je pogodio jednom, dva, put, tri triput, ga pogodio sa strijelom, a on je klanjao namaz, nije, pre, nije prekidao namaz. Na mjestu gdje ga je pogodio sa strijelom tekla mu je krv. A on išao na ruku, išao na seždu, pa kad, poslije, jel, kad je završio namaz, pitao ga zašto nisi prekiduo namaz, kaže nisam htio, jer učio sam tu i tu suvor, pa nisam htio da je prekidam. Ja. Uh, da je prekidano, zato što tu i tu suru. Glavnom, znači, uh, a tu je bilo u pristupu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, uh, uh, nije mu rekao poslanik sallallahu da mu je neisprao namaz, da je pokvaran abdes, onda nije namaz, tako dalje, što ukazuje da mu je, da je bio neisprao namaz, da se kvari abdes, bio bi neisprao namaz, trebao bi da obavio namaz. Također, prenosi se od ashaba da su oni, znači, vi znate koliko su oni uh, bitaka, borbi imali, što sa poslanikom što mimo poslanika sallallahu da su klanjali namaze da su klanjali namaze a na njihovoj odjeći na njihovim tijelima je bilo krvi krvi koja se koja je zadesla u toku borbe i da nije nije od kog od njih preneseno da su čistili tu krv i da su da, da su tim sa tom krvlju gubili abdesus mijenjali abdes odnosno prenačena da su klanjali u takvim u takvom stanju sa svojim ranama iz kojih je tekla krv. To se prenosi u nekoliko rivajta, prenosi se od tabijina, da, da su na takav način sabi klanjali. Tako da prenosi se od Omera, od Omer radi Allah, znači to je u jednu najjači argument, da Omer radi Allah o Anhu kada je, kada je bio zboden od Ebu Lule Međusija, kada je bio zboden klanjao sabah namaz, pa je podlegao te rane i umro. Nakon što je zboden, znači oni prekinuli po namazu, ashabi su završili namaz, nakon toga je, kada je, došao, kada je kada došao sebi, klanjao je sabah namaz, a krvario, znači krvarila, mjerovi stomakama je išla krv i u, u takvom stanju je klanjao namaz. Sa ovim učinjanim zah okazuju znači, da je to najjače argumento stvari, jel, da, da, da isticanje krvi, kvari namaz, da kvari abdest, ne bi bilo dozvoljeno, jel ono su, da je da je nečaset, da kvari, da kvari abdest, znači ne bi bilo da su onda Omer radi on klanja da klanja namaz. I, I mnogo je drugih naših koji ukazuju na to jele da na to da je znači čak prenosi se od Nova rada, od Nova dela Hanumada je, da jednom da jednom, jel, a, da mu je izašla jel da da je istisnu svoju da istisnu svoju ovaj bubulicu na na tijelu, na glavi, na licu pa moiza što iz te bubuljice izašlo mu je krv a da je on odmah nakon toga klanjao namazan i obnovio abdest. A, što znači da to ako da to kvarja abdest, da to kvarja abdest, jel odnosno da je nečistoća ne bi ne bi mogo da klanja u takvom stanju. Učeniaci koji kažu da je razlika između malo krvi što izađe ili više krvi, ako izađe više krvi kvarja, a ako izađe manje krvi ne kvari, to je tako i gnoja i tome slično ili eksponiju da je gnoj na znači za takve stvari Znači, ne ima dokaza, ne ima argumenta, ni za krv, ni za gnovin, ni za tome e, Malo prije sam spomenuo da se takođe veliko razilaženje oko, oko krvi koja ističe da li ona čista ili nečista, pa sam spomenuo, znači, jela zna najbolje, znači, ispravno je, ispravno je, znači, da je što se tiče znači, koja istekne prilu hlanje životinje, znači, pa se kolije da ta krv nije nečista, da ta krvni je i da ako bi se da da ostalo tragova na tijelo da se može klanjati namaz e, također ovo se ovom sve i, e, se pridruži i pritrži je se takozvano jel e, ta kučina koja izlazi iz punog organa žene ako žena inače obje poznato da iz punog organa žene često izlaze određene određene od tej žene tekućine, znači govori vode mimo, mimo mokraćni znači. Euh, e, posla znači učeniac govori o toj temi, posupitan da li je to nečisto ili, ili čisto i tako dalje, ispravno je da nema dokaza, da nema dokazskoj kazuje, na, na nečistoču onog što izađi e, od, od od tekućine iz spolnog organa žene. Mimo, znači govorimo mimo mezija, mimo vedia e uh, čak se dan kao činjenica dokazuje sa hadisom od Ajše radijallahu anha. Hadis kaže da vjerodostav najbližeg da hoza ima u svom sarihu. Kaže uh, Ajša radijallahu anha je govorla kaže da kaže tetehudul maratu khirqatan jana uh, kaže treba uzeti krpu. Kaže فاذا فرغ زوجها ناولته. Kaže pakada uh, nin suprug završi sa njom intimni odnos, kaže ona mu da kaže tu krpu, pa kaže fa yem sahu pa onda on sa krpom obriše, obriše svoju neprijatnost sa svoga, sa, sa djela pila, je zašla neprijatnost, kaže, wa wamasahtanha, ajuna takođe sa toku pre dobriši osebe. Kaže, thum mesalle ya fi da klanjaju u tvoj odjeć. Načemu nema smijetni da klanjaju u tvoj odjeć. Što znači Što znači da ono što izađe iz polnog organa od supruge znači da se da se to ono što ostane, znači ako ona običe krpu, znači ono što ostane da to nije neđaset jer bi trebala opratiti da je neđaset. E, Također e, od koji koje su smatrane krupnim meselama da li je čisto da nečisto, a to je alkohol. Hamr, vino. Hamr znači na, na, na arabskom, znači vino, a u stvari se na alkohol, sva pića koja opijaju da li je alkohol nečist, da li je čist ili nečisto oko to ima veliko razilaženja. Čak imamo učenjaka koji spomenju da je ima učenjaka na tome da alkohol nečist. Tačno znači da je većina učenjaka na stavu da je, da je alkohol nečist, a da je manja skupina na tome da je čist, a, a argumente su na strani one manjine učenjaka, a to je da ne ima jasnog šarijaskog, nejasnog čak argumenta koji kazuju da alkohol nečist. Saduka sa Kuranskim ajetom koji on dokazuje znači alkohola a to je Kuranski ajet u suri al majdi 90. ajet inma in hamru wal-maisiru wan-sabu wal-azlamu rijsu min ameli shaytan fe što ni bu kaže zaista su zaista su alkohol, hamr, vino kaže i kocka i ansab ansab uh, uh, to su so no kamen a ko inse vrši shirke i kaže azlam strelice kaže da su rijs nečistoća Min ameli šeitan, kaže, od šeitanovog posla, kaže, fešteni buklonici se toga. E, dokazuju s ovim, znači, spomenite ovdje, kaže, ovo je to rična čistoća, kaže, a spomenite alkohol, kaže, ukazuje tu da je alkohol nečist. Međutim, ovdje, ovdje, ovdje nije rič ispravno je tumačenje ovog koranskoj ajta, da ovdje nije riječ o fizičkoj nečistoći ovog troga, ili četvroga, što je spomenuto, jer kako će da bude, jel, kocka nečista, kako će da bude kamenje, načisto kako se budu strelce koji se sa kojima su gatali nestri, nečiste samo posme nisu prošeli se nečisto kako toga nema razilaženja a, a, i naj, a, znači ne, na, da da ode ispravno da se ode misli na na nečistoću preneseno značenje nečistoća širka znači znači nečistoća a, u prenesenom značenju a ne u fizičkom smislu a sastavuje se znači nemamo ni jednog drugog 60 kad meta koji kazije na nečistoću čistoću alkohola. Naravno vrlo bitno je da znaćete iz razloga što imamo mnoge mirise danas koji se koriste koji u kojima je ubačen alkohol, bazirane na alkoholu, pa ako kažemo da je da je da je alkohol nečistoća. Naši alkohol da je alkohol nečist, onda znači ispađamo nismo u te mirise koristiti, prvo što znači stavljamo u posebne čašet onda ne možemo klanjati u tome, znači nije nam navaz ispravan. Ako uzmemo da je čist, onda je sve to dozvoljno. Dozvoljno je koristiti miris, je dozvoljno je klanjati sa takvim mirisima. Uh, to to su te neke najbitnije mesele koje su vezane za stvari koje su nečiste. Uh, znači, spominu samo one uh, stvari koje... Uh, za koji ukazuju širijeske argumenti da se nečiste, a onda spomenu ono koji ima veliko razilaženje. Sada ostaje samo još da spominemo, jel, spominemo kako se otklanjaju nečistoće. U širijeskim tekstovima je došlo znači, da određene nečistoće, kako se ne ono otklanjaju. Pa tako je rečeno, tako je došlo, znači, spomenuti sam početku u osnovi, da je, znači, da se nečistoće otklanjaju u osnovi sa vodom. Tako na naši, da se otkloni, znači, sama nečistoća, znači, ona fizička nečistoća od uh, neke stvari, da se ona sama uh, otloni i da se utloni njen trak. Da se utloni njen trak. Znači, osnova je da se to sve čisti sa vodom. Ispomenuli smo koranske ajitke i govratom. Što se liče drugih stvari, uh, kako se otlanja recimo ono što došlo u nekoliko hadisa i širijetskih tekstova, a to je recimo kako se otlanja nečistoća uh, mokraće djeteta, malo muškog dijete koji doji svedok znači ovde se misli na dijete malo koje doji majku svedok ne počni jesti hranu odnosno većina hrane koju jede a, ne bude, a, bude znači, nešto mimo mlijeka svedok je većina hrane koju jede mlijeko od majke znači ona otpada pod ovaj prop pod ovaj propisno znači, što je došlo u redosu hadisu koda budao dejan esaj maji uzemi i ostali kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže a, a to se desilo u stvari jel, da je da je donesen poslaniku sallallahu alajhi ve sellem donesen je ha, Hasan ili Hussein jednom prilikom Hasan jednom prilikom Hussein donesen su njemu krilo on bi ga ja uzeo držao krilo pa bi se jedan od njih dvojice pomog naši umokrilu kao djeca je pa bi tamo okreće osla na njemu Pa, kaže, ovaj a, ovaj ashab sem koji prenosi adres, kaže, ja sam požurio, jel, htio sam da operim tu mokraču koja je ostala na njegovom tijelu, na njegovom odjeći, pa mi je rekao, kaže, poslanik se ono, kaže, jup se do mi beude džarjeti, voju rešu mi beude dgulami, kaže, perije se od mokraće ženske djeci, kaže, a poprska se vodom, kaže, poprska se vodom mokrača od, od mušku djeteta. Nači, Način čišćenja, znači mokraćog muškog dijeteta koji se doji, čija je većina hrani se vraća na nijeko majčino, znači, način, način pranja je način da se popršče vodom, a ne da se uzme ta odličja da se opere. Čišćenje zemlji od nečistoće, prvo način, da ako na zemlji ima nečistoća, da se, se opere sa vodom, kao što imamo na hadisu Beduina koji je umešćeno mokriju, pa je poslanik sam narideo da se se kanta vodi da se pospije na to mjesto e uh, uh, ili kaže učenjasu spomenju, da se nečistoća koja se nadalazi na zemlji da se ona da se ona čisti čine što se osuši sa suncem ili sa, ili sa suncem ili vjetrom i tome slično i da ode trag nestane trag na znači kada se osuši pod suncom ili vjetar ga raznese i odnese i nestane trag na čistoči smatra se to mjesto čisti Da ne spominjemo sve dijel ovaj, dokaze toga, što znači, kao dokaz na to, duži hadis. E, Također, kako se čisti, spomenuli smo hadis, kako se čisti odjeća žene koja uprlja svoju odjeću od krvi hajza, spomenuli smo na način kako došlo u hadisu, e, u hadis kojoj je malo prije spomenuli da, da je krv hajza nečista, a to je da se znači to mjesto, znači da se ona istrlja, opere se vodom, Naši popršće se vodom da se operi, a da se zatim isto to vodiči može postiti, znači u to mjestu gdje je došla krv, a onda se može nakon toga u toj vodiči klanjati, da se opere sa vodom, znači. E, kako se čisti, kako je došlo u hadisu, e, onaj donji dio veša od žena, pošto žena glavno nose no, dužu, dužu e, haljine ili dželbabe, pa im češće znaju se vuči po zemlji, mu stehaju da budu što luže, prilikom, kada se vuku po zemlji, znači, znači normalno se očkiva da, da naiđu na neđistoću. Bilo mokreće, bilo izmet. Bilo životinje, či se meso ne ili ljudski. Pa je tako upitan poslanik sa lalavom Selem u hadisu od ume Selemi njegove supruge. Da je, da je upitan jel kaže šta je sa, jel, sa onim dijelom odjeće od ženi koji se vuče po zemlji i nađe na neku nečistoću. Pa je, uh, pa je um, uh, Umu Seleme upitana, pa ona prednila poslanika sallallahu, da je on rekao, kaže, iotahiru ma badahu. Kaže, uh, čistiga ga, taj dio koji se ispioja, čisti ga, kaže ono što dođe poslije njega. Šta? Znači, ona nakon toga, kada nađe nečistoću, opet se vuče po zemlji, znači, odčisti ga zemlja nakon toga. Znači nema potrebe da se posebno mora čistiti osim ako se vidi očima da je ostao trag nečistoći. Euh kako se čisti euh mezen sa odjećim. Malo prije sam spomenuo da je mezen čistoća i rekao sam kako se čisti se polu organa, a to je a to je da se opere polni organ. On, a, znači, a kako na odjeći e, došlo je vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Al-iskudisi je podao u Tirmizi mlađeg i ostali da uh, direktor kaže je fike an takhud kaffa min ma'in, kaže dovon te da uzmes šaku kaže vodi, Ka ref fetendahu, fetendahu biha min thobik, kaže a dati poprješ kaže svoj svoju odjeću, haythu sabe, kaže na onom mjestu gdje vidiš gdje je ostalo traga. znači nije potrebno da uzme to uh, bolje bilo sa operom da se operi ali znači, dovoljno ako čovjek na nekoj situaciji, mjesto gdje ne može s kimi odreći gaće ili žena gačice i tome slično, znači dovoljno je znači da, da se poprši sa znači zuzmeš, da se pokvasi ruka da se poprši vodom po, tom, po tim mjestu. Kako se čisti odjeć, odnosno kako se čisti obučak obučak za ko, na koju na koju je može se desiti da da, da, da da se ugazi u neđaset, uh, svijedno mokra čele izmijete, tome se tišilo. Spominjali smo taj hadis od Hudrijja, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, ida džaj ahadokum, uh, u stvari nismo vam spominjali hadisu, drugi, ida džaj ahadokum umešit, kada neka od vas zvod će umešit, kaže. Feljuqadju, kaže, na Alehi neka pregleda, kaže, svoju kaže svoju uh, svoju obuću odnosno ovde papuče kaže falianzor fihima i neka pogleda na ni kaže fe in ra khabatha talimsahku bil ard kaže pa ako vidi da na njum ima tragova da ima traga neđanse da kaže neka obriše od zemlje kaže sumeli usalli fihi ma'zati o kafani unima Kako da klanja u njima? Znači, vratko e, ste čuli, znate da je onaj koji, e, koji dođe u situaciju da klanja u obući, da je mu stehav da klanja u obući, da ne treba skidati obuću. Ako dođe na mjesto znači, na mjesto, znači da je na njima obuća. Da je, je, je mu stehav da klanja u obući, ne da skida. E, kako se čisti... E, posuda u kojoj lokao pas spomenuli smo taj hadis koji je od kad bi je bismo suo sa hijedom govorirje to govori na je hadukum izavallag kaže čišćenje odići nekog odlaska da unio loči pas kaže jaksu do seba mar da operi 7 puta kaže allahuna betar prvi prvi put sa, sa, sa zemlju sa zemljom prašinom kako se čisti uh, uh, uh, koža od uginule životinje a to smo također spomeno to je saštavljenje kariza dubegalihabo fakta ho kada se izvrši štavljenje koži, životinji znači bilo ona ubila ili zaklana se jedno kaže time je ona očišćena. U pritke da znači, što su oni šerijski tekstovi koji su došli u kojima je naznačeno kako se na koji način čisti čistina dja I, I ostalo je samo još još jedno da znači, to je ono što, znači ovde navodim prilike ono Uh, što, da su došli šerijeski tekstovi i oko koji, jel, oko općinjaci, ili su složni i ima veliko razilaženje. Samo je jedno da ponovi, znači, što se tiče neđaseta, znači, da ponoviš je jednom, znači, od neđaseta su, znači, strvina. Juštno smo milili. Uh, znači, ono što se odvoji od uh, mesa, od žive životinje, ona osnovna živa, odvoji se od nje i, i, uh, i to ima propis strvine i nečistove. Uh, spomenuli smo da je izuzetak od, od, od strvine, Spomenuli smo znači, ribe, skakavce, životinje, insekte koji nemaj nemaju ne krvi kada se ubiju. Spomenuli smo kosti, rogove, nokte, perje, dlake i tome slično. Koža ako se štavi. Znači, to su izuzejeci, izuzejeci od strvine. Od nešistoća također oko kojeg postoje velika rozidlaženja, a to je krv koja ističe prilikom klanja. Uh, re, uh, ja ja kažem ja odlično sam argument natašao stavu da da je bliže da to nije nečisto i spomenuli smo argument dokaz koji spominja Aisha radijallahu uh, također od nečistoća koje služe učenjaci je krv haiza uh, uh, uh, e svinje veliko razvijeno kod toga ali većina učenjaka na tome da je da svinje nečisto uh, spomenuli smo od izuzetak ovome znači uh, šta, uh, da je krv insana čista po ispanost ovu čenjaka, da krv ona, krv koja izlazi, znači, znači koja ostane u životinji nakon klanja, pogotovo znači, u, u, u slezeni i u jetri, da je ona čista da je dozvoljena jesti, da krv također koja izađe iz čovečijeg tila kao rana i to tome slično, da je ona, ona čista, da, znači ljuska krv da je u osnovu da je, da je čista. A, a, onda smo rekli također da je izuzetak, a, od, da, jako ima toga, da je ono što se povrati iz organizma, da je to čisto, da nima dokaza da nečisto. Spomenuli smo da je znači, mokača i da je izmetin da su nečisti, da je, je mezij nečist, da je vedi nečist, spomenuli smo šta je to, oko psa a, veliko razilaženja, rekli smo da veliko razilaženja, dva stava, stava mezijiba su šafijski, anbelijski, da je pas komplet nečistan, Tim, tome je pridružio i svi, krmač svinju. Hanefi su na tome da je samo psa nečista, a malikije su na tome da je da će ta pas čist, a što je bliže i, i spravnije na osnovu argumenta. Znači meso domaćih magaraca je nečisto, tome činjaci pridružuju sve ostale životinje, a, čije, me, a, čije meso nije dozvoljno, jestli da je njiho meso svijedno, kako uginuti te životinje, da je nečisto. A, a, Skupina učenjaka spominje, manja skupina učenjaka spominje da je nečesto, nisam spominje malo prije, tako zvano meso životinje dželale. Dželale životinja, ona životinja koja jedi jede neđaca, odnosno izmet. Znači misli se odeva, krava, ovca i koza, kada tiž i, i, i, i kokoši, ka, i, i resno patke i ostale a, životinje koje se jedu, ptica, znači kada počnu da jedu a, ljudski izmet, Neđasat, neki drugi, došlo je u hadisima da se te životinje ne jedu sve dok se ne očiste. Kako ne očisti? Da, znači, da se odvoje od te, od te nečistoće koje jedu i da im se daje čista hrana dok im se mjesto pročisti. Većina očenjaka je da je mekruh jesi tako mjesto čina što da je mekruh jeste tako meso, a ne da je haram. I to je ispravni stav. A oko toga da su te životinje neči se same po sebi ili da je da, je njihov, da je njihov izmet može se da je nečist, to znači, tako nema argumenta. Također isa spomenu, znači da je, da je izmet baljega, i mokraća životinja čije meso dozvoljeno jesti da je, da je, kod toga ima razvilaženje da li je čisto od nečisto ispravan je stav na to ukazuje argumenti da je da je meso takvi pardon, da je znači, baljaga i mokraća takvi životinji čije meso dozvoljeno jesti da je čisto. Najjačiji dokaz koji kaže da je čisto to je hadis koji je bilo Harem Usim Smosa Hiot hadis urenijin, takozvani hadis plemena ureine koji su došli u Medinu pa im se pojavla odežena bola iz zbog klime pa im je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem idite uh, kod, uh, kod uh, jel, uh, čuvara uh, deva uh, deva koji su, su bile od Beitul Mala idite kaže kod njega i pijte kaže mokraču od deva sa tim hadisom učenjaci Da je, znači, da je mokraća od eva, da je nečista, ne bi dilo dozvoljeno da se pije i da se sa njom liječi, jer u drugim hrani smo zabranjali da se, da se liječi sa onim što je haram je što je nečista, što, što je nečista. Uglavnom, znači, ovo je vrlo bitno kod nas, znači, znači, oni koji imaju kontakta sa stokom, sa hajvanima, sa kravom, sa ovcama, znači, i mokraća i baljega, odnosno izmeto, ti životinja nisu nečisti, nima smiteljice, klanja ovdjeći kojima dođu tragovi od, od ili e, ili ili, ili uh, izmeta tih životinja sa kojom dolazi kontakt životinja koji nisu dozvoljeno jesti. Uh također savjetak smo spomenuli ovdje znači da je da je da sperma za spermatozoidi muškarca da su čisti, da je alkohol čist, da je tekućina koja izlazi odnosno sve tečno što izlazi iz ženskog polnog grana da je čisto, da nema dokaz da je to nečisto. Uh malo brisa spominjati za obi životinje koje se zovu genlale koje jedu nečistoće tako da jesimo smo završili stilke to je to ono najbitnije što je treba spomenuti za dana, za dašnje predavanje vezano za nečistoće svanak Allahu nam radi škada takash kada da da ta istaknu kvetu u anna Allaha jalla wa ala lam yatruk al